Те имаха намерение да вдигнат цените на своите услуги, като използват инфлационния индекс на Националния статистически институт за две години наведнъж. А това нещо е невъзможно да се случи, защото самите оператори са се ограничили в това, с текст, в договорите, които те сключват потребители. И ние сме забранили именно това да използват нелоялната практика и да вдигнат цените за две години наведнъж. По отношение на третия оператор. Такова намерение към момента поне не е заявено, но разбира се, че ние следим ситуацията във всеки един момент. А, към днешна дата няма вдигане на цени за нито един от трите оператори, така че първо няма неразнопоставеност между тях, всичко се гледа по един и същи начин и второ, нелоялната практика се изразяваше именно в намерението за двойното вдигане, ако мога така да го нарека, с двата инфлационни индекса, което не е позволено. Ако. Телекомите от крайна сметка решат да се възползват от законовата възможност, защото всъщност тези клаузи стъпват на един законов текст като възможност за двигане на цените. А тогава би трябвало те да използват единствено инфлационния индекс за 2021 година, който, както е известно, все още не е обявен от Националния статистически институт. Така че на този етап това са само предположения, но едно е сигурно, че с особено с предварителното изпълнение на нашите заповеди, което е въведено в самите тях, към момента повишаване на цените няма да има. Е, Разбира се, всеки акт подлежи на обжалване и последната дума има съда, но ние считаме, че в случая обществения интерес, който се засяга е достатъчно съществен, за да може да се допусне това предварително изпълнение. Да, подлежи на обжалване, но сроковете, които закона въвеждат, са доста кратки, така че дори това да се случи, предполагам, че ще имаме яснота в кратък срок.